أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لينفق ذو سعة ساعت من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتا الله لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَیَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْرًا لَیُنفِقْ ذُو سَعَةٍ سات مِنْ سَعَةِهِ مَهْ کِنَا مَسَلَةَ إِنفاقَ چې په ځان باندې خرچ کول په حالت د عدت کې دا په خاون باندې دي چې کم طلاق ورګړي اوس خرچو وسه نو الله جل جلال هوځي تفصیل کړي چې لیون فیک ذو ساتن او پکارو دے چې خرچو کې خاوند پر اخه من ساعتی د خپل جل پر اخه سم رجی الله جل جلاله پر اخه مطابق باغی غز باندې خرچه کو دلتا علل جل جلاله پر ميل من ساعتی د هي د مذکر د پر راضی ضمیر ددته پر اخه مطابق من سات هی او اساته آيو نو په خرچه کې د خاون حالت له اعتبار دی خاون مالدار دی اوس لري د چرګانو د غډانونو د باورګي نو تمو توسست ته دالو هغه علو پیتی ناګه ورګي او که کمزورې دي ساک دالو طاقت د لږا ګړور دی خاون حالت د بګتې او په خرچګې باندې د خزه حالت ته نشي کېدله خزه د علاقه خاندان د علاقه راګونګي او خاون غریب دی نو بس هغه داغه اندازې دا ته شي یا خاون مالدار دی نو خزه غریب بدل نه نه د خزه حالت ته وکټې شي غریب د دا عدالت شت گزار کوي نه خاون مالدار دی نو هغه به خپل مالدار مطابق وي په هر حال په خزه باندې په خرچګې باندې حالت د سړی ته شي بس چې څنګه سړی نو مناسب خرچه وکړي او دا یا زاده ځ څنګه عدت او خرجره نو د غرنګي چې عدت او طلاق نه داغې نه مخکې خزه په نکاح نو دا غیم خرجره داګه د پرم پوکاو دا ایان په دلیل کې لیکل دا خرجه ثابت ته هغه خرجه بم ورکی خرجه بم ورکی مطلب ماه نو ورکی یا د کال ورکی نبی له سلام بیان ته د کال کال ورکول چکمه ته نوی رسول الله د پټګي زیادونه و وافي کې ملو شو او پاتې شو حدیث کې چې دار رازي چې نوی رسول الله بيبيانه پرمای یو مېش بمولي دا کور کې بول بلش بل پم دې بل بولې خوراک بدو تو سيزو نوي او بوي کوي نه د پیغمبر بيبيانه نوی رسول الله پرګرو هغه ماګه سکلا صدقه کله هغه دروجه نه وهر حال کدمیاش تیور کې یو بازي سيزو چې داغه دوه موسمه لکه کپړې دي نو په کاو لیکلې دا نه پوځي کپړې کال کې دوه پیر یو پیر د ګرمای دی یو پیر به څل ځای که خاون مالداري د خادم وسې نو خدمت لبا کزو مورګي خادم اجازه د باراو کوسې ني نه پدی باندې بیا دې مکلف نه ده چې خادم مولوی سې داګه د خدمت لپاره برحال خرچه د خاون د استعداد مطابق ده او بیا دا مس یاد ساده چې خرچه چې دا نو چون کې د احتبا د وجه د ښه خاون سره کې د غره ده دا د ضروریتو درهره نو چې کله ښې احتیبا کړي خاون سره نوخرچه به میلا او لا که لړه د ناست نه را ځي یا د خاون خبره نهې کور کې دیره ده ناشيزن او اوته کي یا گرزی کول کے اکثر نینو بیا باندې خرچ نه رازی دیتا ناشیزا بیلی کی او دام دا کہ چرے اغا خو اسی که خوابن دے پلار گرز غلی والا اوٹا کول ار وقی لوڑ کو بیخی نو بیا اغا ناشیزا نا دا خوابن لے گلی بیا که پلار کرم دا اخو مطلب دا دے انہی زان دے رکی او کور کره دیره کېږي خو غ شړیو لږي نو پهدي صورت کې چې کله زیاتې دی کو یو دی لږي نو بیا کپلار کرم وي نو په د باندې سر را ځي خرچ خو بهر را حال چې داې نه پرمانې ی هغه خاون سره نه دیره کېږي بیا نه را او خاونې لږي را لږ او کور نو پرېدي نو بیا الته نو خرچ را ځي لیون فیو ساعت من ساعت ومن قدر دی رالی هیریزکو او الله چا باندې چې تنګ کړی شي رزق داغو حکمتن دنیا دا الله چا باندې پرخه کې او چا باندې تنګ یو انسان یوازې ټیم کې پر اخیره والی او یوازې ټیم کې تنګی را وای الله يرثو الرزق لمن یشاء ويقدر دا الله جل جلاله د خپل حکمت مطابق کې انسانانو ته نوبو نو یو څلۍ باندې وَمَن قَدَرَ عَلَیْ رِزْقِهِ وَمَن یَرِزْقُهُ تَنقِشِوَدَی نَفَل یُنْفِقُ دِیدِ خرچې کې مِمَّا دغه سنَه آتا اللہ چې الله دې ت ورکړی نی نو سناسو هر خاوون زری چې هغه خرچې کی او کبل فرض بالکل لافنګ دې نو دابم نکه چې خززان کلاس کې قاضی بده تقوکه چې ته استیدانه وکړي چا نه کړ او بیا چې کله خاوند سره نو قاضي بده نه او بازي وری لباې ور کوي او به هرحال خزبه قاضي د خرچي د نشوالي د وجنات طلاق بده باندې نه وځي خرچه بده باندې دا یاد دي ته که ځکه کده نه کوي نو اغم کولی شي سوال چې د سره وشینو دی به د اگې تدقیق حق اغه ور کوي چې قاضي پېځله کړی دا بده نه غسته جواب ور کولی شي الله پر مې ګټان یې رېزې کېتان دی خو چې سوته الله ورګې د نو بس دا غېدې د ساجو وسې د روزانه ساجاړي دی ورګې دې روز پخپل ته تنوي پخپل وس وړلې او دمه خبره الله پر مې آتاه الله چې د بچاورګلې الله تنګړې م الله دې ورګلې م الله دې پته ولګې د چیرې زګ ورکې زوکو برخه یاسو گو الله تعالی او کسب انسان اختیاری خو کسب کې زمیشته باید ټیم کې زړه ډېر به کسب اختیار کې شل به زیش بټه او چلے به کنه د ټول سی باوش. و او کسب کور نه لا که کسب اثر انداز به نو په کار دی چې چا زم رضایت کسب کول نه رضایت او ملياردې عقل خدایونه نه کسب اختیار به خو کسب کې نشته صرف ذریعہ د دې وجهه او تبلیغیان مو چې اعتماد به په الله ساتي نو الله دی نزه کاله اوپر مل ده ده هغه نه خرچه کی دغه تنگ منګریز چې الله اور کړده داګه ندی په خپل بی بی باندې خرچه کئ ولی ورپسې وځه ذکر کئ د دوالو جملو بارا خریز کواله پرخه تنگ دسته تنگ دست ولی لا یو کلف الله النفس الا ما اتاها تکلیف کنا چی الله تعالی حکم نه لګي الله تعالی په یو نفس باندې الا ما مگر دوم راقدره چې الله <سؤال> جل جلاله د تور کړې تکلیف کیناږي نه مکلف کړي ما مګر د هغه عمره عطا الله چې الله د تور کړې نه کوم پرغه ور کړې د پرای مکلف کو او کټنګې ور کړې د تنګ رزق داوی مکلف کده د بیا الله پرمایل الا ما عطا مګر د هغه چې الله و د سده ور کړې او پر اخین د الله د پر وسړې ټوک نه نه چې مارګټ او د چا جانب نه د او که یو سره تنگ تستدي نو دام د دا الله د طر دا حکمت او ابتلال ج الله بعد اوس ی سره الله جلله جلال واده کوي دغه پوپه او سره د غریبانانو سره ک د غریبان س مطابق ک د په خپله خځه خرچ کوې یو تګستې نه کوي د لو الله ز د چېپ اللهله لره د او سررو د چګه ی سره سان. چدې پر خپل وس مطابق په دې غوښتنې کې رزق ورکي الله تعالی وعده ده الله تعالی به دلته رزق نورځي فراخ د وګړو کور کې د خپل استعداد مطابق خرچه کول الله تعالی رزق دی ورکي او کور کې د خپل استعداد نه کم تنګيره وسته ستاسو هغه وسته روزانه داله لوبیا راړي روزانه چڼه راړي هغه دې ته وګورئ نسلې دا نو دی سرهکه تا سره شتو دغ ختممیږې او را تنګ او کهل څومره تا سرشته شتهت ته خرچ ک نو د الله واده ده چې د خپل استعداد مطابق کله رالیاخی دا د اکې خبرېدي دا کل خبرې نری زه کال غ دا و چې تا سره ديرو کلو راړې نظرور روبا دا شوي او دا د میان کې ل سر زی راړو ل روپای روپ غدا لای د زر خو کمی شوي او نیم لا روپ د تا سره او تا لزر میاش او غواځونډه وکمیش نه نه الله تعالی فرمایي دی باندې وعده ده الله تعالی بده څنګه نرستو سره ولي اساني واولي يسر براولي وجاي من قريه ات عن امر ربها او سومره الله جل جلالو جلاله پرمایی د کلو نسومره ډیر د کلو نه عتت چې را کلو نه پرمانی کړي ان امر رب به دا حکم درف کلنا ورسله او نه پرمانی کړي دا د حکم د رسولانو د الله تعالی نه د سنتو دا غینا نو فحسبناها حسابا شديدا الله وي مونږ حساب کړي دي دا, دا غي زه حساب سخت وعند دبنا ها عذاب النکرآ او مم ورکڑ ده اللہو یا وکیلی تا عذاب عذاب قابل ده خوف و قابل ده یرئی نو دی آیات سر اللہ جلال جلال ہو ترگیب هم ورگئی تخویف هم که یرئی هم خو دی خبری تا ترگیب ورگئی چه عامل وکیده اللہ پا احکاماتو بانده مقی سمر کو مونده چې دا الله خبرېونه منله او د الله د پیغمبر سونهې او نه من الله جلله جلال هغوی سره سخت مناکشي اعتبار سره حساب و حساب نه اددي اد دی چې الله د هغې یو جرو مفرې نخ د ټول ي کلاړ ماپی ته نکړه اوڅاعذااب نهمراد دا دی چې دنیا کې ال ټم کې الله جلله جلالوڅ عذاب وور او یاد دا دواړه د آخرت سره متعلق دی ماضی سره تعبییر دا د پره د تحقی کې لکهړی و, و زما دا کارو کا بل ته غ شوې والله خلانې لا شوې نیل او د یقین په اعتبار سره خبره کوئ چې ی کنی به کږ نو دلته اللهمونږ حسصاب کوه د ینیده بسخ حساب حسصاب یقین هغوی سره کوو او سان عذااب ورکه د ینی آنده کې قیمت کې غ ته عذااب غ ورکو او دی ملا فمیل کلي اسبات ایکلو تو کو سمره کلی مون غلا کړل اکلي نا پرماني کړل دا مجاز دی کلی ذکر شي کلی والے مراد دي لکه خل کوئی نیر روان دی الان کې ابو مرادي وګ روان دي پرنالويږي الان کې اووبوي اله کوئی منقصه وخړه خانن کې سالمي وخړلي مجمم وخړه الان کې او دا مجاز دی کلی ذکر د کلی د مراد نه کلی والے دي قد قامت الله یو غيوزك سزا د کار خپل چې کوم شرک او ناپرمانه د الله په حکمونو نه چليدل دا غي سزا وکان کلا وکنا عاقبته امرها خسرا او انجام د ماملي د غي خسرا خساري ولا او نقصان ولا انجامي خنشه انجامي دیر شو او نقصان والے شو دا څه معنی لیون فیک په کار خرچو کې د ساعتین خاوند د پرخ من ساعتې د خپلی پراخهوه منقدر رالی رسکو اما نوازو کو دی تنگ چې تنګ باغ شو علی پغبانندې رسکو ا باته جونداغو نو فلیون فیک دی د خررج کوي م ما داغسنه آته اوله چې ورکې د الله تعلا دته لا یوقللی په الله هو تلیب ک نه چې الله تاال لا نفسم یو ننفس لره ایله ما مګرده سیزو آات چې الله ورکړي د دی ننفستهسیی جلو الله او زر د چې بګځ الله تاله بعد او سر نوکو د تنګ نه. دپا رضا دے خرچک ان کو یوسا انسان او مالدار لرا واقعي من قريتنا وسمردير د کلونه یعنی کلیوالنه عادت چې سرګشي او تکبر کړه دي ان امر رب هذا حکم در خپلنا او رسولي او د سنت د پيامبرانو د الله تعالی نه فحسبنا هل يوم حساب کړ دې کلوسرا یعنی کلیواله سرا حسابا شديدا حساب سخت لرا واذ بنا هل يوم عذاب ورکړ دې اي تا عذاب نکره عذاب والان قطوا بالا امره اب سقلدان وي وبال امره سزادكار فل وكان عقب تو امره او انجام دامن ته دي خسرا قابل خسرا توان والا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله محمد واله وصحبه اجمعين يلا كريم حكمهكم محمد جوي پریمان متعهد رن نصیب کي يلا پریمان رن نصیب کي هرې کوم برکات چیزې کړی الله <سؤال> دا متره نصیب کی یا لکه نافرمان خلک چیزې کوي په سې <سؤال> تک ندی سره دی او زکه دونه دی موږ او ساتي الله تعالی آخرت کې دنیا کې مونږ نه کوم خو سر نسپاس دا درس هم لا زموږ جاری وسه فلسطین مسلمانانو یې خپل په دغای باندې امدادو سمه الله کې دی یعنی آزاد کې الله سمرا دا ویران دي مسلمانانو د پرمنډي هرې ته ایمان او ہدایت نصیب ولې الله کریم خو نه یا الله <سؤال> ته ایمان نصیب کی سمره زموږ مرتي یا زمون ملک نو کسانی او پرې کا پرې کې فلسطین ته روانو یا الله کریم احمد اوريده راه آسان سره تنظیم ټول ملګري خو خېدنه سره یا الله دا یو هدایت قسمت کی یا الله دې نصیب هدایت قسمت کی نی یا کریم خدای مقدس مګنه دې عالم اسلام مسلمانان د دین پهامن کېږي او الله تزه منه راضي شي اخر خاتمه ایمان کې صلوات